ginekologoarenean Martxoak 8. Sortxaga Ambulatoria, bai, izan. Egunon ginekologo ginekologoarengan aurteko erribisio egiterai joateko txanda eskatu nahi dut. Eh, sendas hori izena. Maiatzak 8. Sortxaga Ambulatoria, bai, izan. Egunon, on. Orain dela bilabete ginekologorenganaio bateko txanda askatu nuen, eta oraindik ez dute zer jaso. E, zein da zure izena? Karmele eh? Aierdi. Bai, hemente dago. Datorren asteralako gutuna izango duzu. Beraz, ez kezkatu. Urrengo astean gutuna jasoko duzu txanda zehaztuta. Horrela izan dela. Ea jasotzen dudan beingoz. Abuztuak 8. Karmele Gutun askuan duela, ambulatorioko itxarongelan dago. Bere ondoan beste emakume bat ere badago. Egunon Atrebentzia ezpada señordutarako duzu txanda. 8 tarritarako? Neuk ere bai, 9 laurden gutxi dira eta hemen ez zain hor azaldu. Hemen beti berdin. Funtzionari hauek burua lengo lepotik. Bai, arrazoia duzu. Zu berriz berandu azalduzkero horra hor comeriak. Ez zuzu asterik, orain ezinezkoa da, agian azkenean, eta bar. Utsaren urrengotza hartzen gaitu ze. Bederatzietan medikoa eta ari zaina azaldu dira. Bazen garaia. Karmelea ierdi. Neu naiz. zaitez medikua zure zein da. Egunon, esartzaitez. Egunon. E, zure senideren bat minbiziak jota dago? Barkatu, zer esan duzu? E, ea zure senideren bat minbiziak jota dagoen? Bai, gure atzain zuzene, zer delata? Ez, zerrez, oizko galderak dira. Horain joan zaitez ara, erantziprakak eta etzan zaitez, oatila horretan. prez medikuak aztertzeari ekin dio. Mm, zauritxiki bat duzu. Biopsi egin beharko dizugu, ea kaltegarria dena la ez jakiteko, e? Eh? Kaltegarria bada... Kaltegarri izan ezkero operazio egin beharko benizuke. Dena den emaitza jaso arte ezkezkatu. kezkatu. Ilabete barru berriro ona etortzeko zita zuretxera bidaliko dizugu. Iraiak ogoita amar. Egunon, zer nahi duzu? Bait jazuri ere, hilabete pasada errebizio egin nuenetik eta oraindik ez du zitari jaso. Hori normala da, errebizioa izaten denetik emaitza jaso arte bi hilabete itxoen behar izaten dira. Hori ez da egia, medikuak hilabete pasa eta gero jasoko dinituela esan zidan. Aiek nahi dutena esango dute, baina ala da. Beno ba, zuek edo haiek diotena niri bost. Niken nire emaitzetan ezer larririk jasotzen badut, salatu egingo gozatuzet. In urriak 8. Egunon, esertzaitez. Zure maitzetan esta ez ezer larririk azaldu. Hala ere, pilula hauek hartu beharko dituzu zauria ongi sendatzeko. Hau sinestesia da. Zuek zer uste duzue? Ona etorri nintzenetik 1200 bete pasatu dira dagoeneko, eta orain pilula hartu behard ditudala, baina ze mediku klasa sarazu? Nazka nazka egin den naukasue. Orain txertan egoera hau joango naiz. Aio